і волосся розчисував п'ятернею. Більш при світлі місяця я не розгледів та й навіщо він мені тоді був потрібен, якби ж я знав, що він падлюка. понуро відповів Петро і безнадійно зітхнув. Він, поквапливо мов Галка, він. Мій знайомий старший сержант Маменько теж мав звичку засовувати пальцю в свою гриву. Проте хіба може таке статись? Як він опинився серед власоців? «Від тоді й минуло півроку», – розсудливо сказав Короб. «Може й потрапив, чи навмисне здався в полон. Хай і не своєї волі, але там полоненим німці так дають прикурити» що куди хоч заженуть, в Роа чи й далі? А може отой мамонько і є чистої крові власовець? Був бій, перебіг до німців, розказати мав, що в штабі служив. Раптом насторожився. Слухай, Галко, він же знав, що тебе взяли з запасного в парашутисти. Може й опізнав тебе на луках? Радистро звів руками, дивлячись на хлопців, а потім на Петра. Погано у нас вийшло, жалем промовив Петро. Десант розконспірований повністю. Будьте тепер обачними, хлопці. Петро не міг стримати сліз. Вони повзли з очей по зблідлих щоках аж до пересохлих уст. «Не треба, Петю, все обійдеться», – заспокоював Галка. «А ми ще зустрінемось?» «Самі сльози лются», – винуватим голосом відповів Петро. За годину парашутисти й партизани на в'ючині мішками покинули табір. Попереду на сотню кроків троє дозорних, за ними парашутисти, і підривники. Хлопці розповідали історії, більше про дівчат. «У мене під Тарошина залишилась Настя», щиро зізнався Сокіл. «Такий дік станусь туди, може зустрінемось, якщо її не вбили німці». «Або не вивезли в Німеччину», додав котрись. А «Настя не з таких, не піддалась. На вмовляння. «Не такий же я в Дон Жуан, як дехто думає про мене», – казав своєй Іван. «З катою я обходився чемно, бо кохаю її, а в тому, що поцілував Настасію щічку задля діла, то я не бачу крамоли». Під час перекуру Алюша розповідав галці про новини у мінно-підривній техніці. «Тепер уже радіо причетне до вибухів мін». Та ще й на далекій відстані. Наставник партизанської школи Мінерів Ілля Григорович розповідав нам, курсантам, пригадував Алюша дні навчання у Москві, як у будинку коменданта Харкова генерала фон Брауна, він же був і командиром дивізії, і вибухнула радіоміна. міна, диво мінно-підривної техніки. У листопаді 41-го, через місяць після окупації Харкова, фашистами. А що скажеш на це, радисти-музиканти? Чи не віриш? «Хто знає межі і можливості радіо?» – відповів запитанням Галка. «Коли це справді так, то здорово!» Харків завжди був центром технічної думки. «Не поспішай співати за здрав'є!» – застеріга Льоша. Ілля Григоровича і радіоінженери посивили в 35 років через ту радіоміну. Стільки виявилося охочих спеців від науки і високих чиновників, тільки б скомпрометувати винахід і його авторів як самозванців і марнотратів державних коштів. Так ніби вмонтувати радіоприймач у міну, все одно, щоб пиріг начинити журавлиною чи грибами. Але і на пиріг треба гроші. Деякі наші воєначальники розуміли, що агресора на перших порах війни